«Можна ми зупинимось? Можна ми зупинимось?» полескаю тата по плечу, щойно ми виїжджаємо на дорогу з Інвернеса. Я пережила політ, лише завдяки маминому вовняному кардагану, який я так розтягнула, що тепер він скидається на ковдру з рукавами. Та тепер, коли ми прилетіли і опинилися тут... Паніка витіснена десь у закутки свідомості. За вікном, скільки сягає око, розкинулося сіливе озеро, оточене золотими полями високої трави. Ми їдемо автівкою лише якихось півгодини, а я вже захоплена шотландськими краєвидами, які пролітають за вікном. Пені, якщо ми зупинятимемося що п'ять хвилин. Ми ніколи не доберемося до замку Лохленд. Ще оцей один раз, будь ласка. Добре, добре, моя доню. Він з'їжджає на кам'янисте узбіччя, і я вистрибую з машини. Я ніколи особливо не захоплювалася пейзажною зйомкою, але тут на кожному кроці така природа, що надихає на нові і нові фотографії. Дивлюся на екранчик, щоб перевірити щойно зроблений кадр. Усміхаюся. Цей пейзаж не потребує жодних фільтрів чи редагування. Він просто фантастичний. Вдихаю глибоко, і мої легені наповнюються свіжим повітрям. Воно відрізняється від Брайтонського, яке завжди пахне морською сіллю. А це... Здається, крашталево чистим і цілющим. Нетерплячий сигнал клаксона повертає мене до реальності. І я сідаю назад в авто. Вибач, тату, просто тут дуже красиво. Тобі варто прогулятися високогір'ям, коли ми облаштуємося в замку, каже мама. Тобі сподобається, лише не забудь взяти з собою провідника, ти ж не хочеш заблукати. Може, так і зроблю? Відповідаю Замок справді розташований посеред дикої природи І що далі ми від'їжджаємо від міста То більш дикою і скелястою стає місцевість Тато ще раз дозволяє мені зупинитися пофотографувати Коли ми проминаємо величезні камені, що височіють над болотом З такою ж містичною атмосферою, як і в Стоунгенджі Можливо, це відчувається навіть сильніше, бо поруч не юрмляться туристи Обережно, мовить мама, кажуть, ці круги з каменів зачаровані Ох, у це легко повірити, відповідаю я Магія А може їх і спорудили велетні? А хто б іще міг принести ці величезні камені у таке місце? Почекай лише, коли побачиш замок пені. Можливо, не так і просто буде забрати тебе звідти додому. Ти весь час це кажеш. Ще довго їхати. Тато звіряється з мапою. З якоїсь причини GPS не хочу працювати тут, далеко від цивілізації. Не дуже, каже він. Десь півгодини. Не можу вже дочекатися. І відказую я. «Де ж я поклала свої нотатки?» – бідкається мама. Вона нишпорить навколо себе, оглядає підлогу. Тепер, коли ми вже на шотландській землі, і чуваю, як зростає напруга, що йде від мами. Вона завжди так поводиться напередодні великих весіль. А у цього весілля такий грандіозний бюджет, що в неї ще більше списків справ. І лише три короткі дні, щоб усе встигнути Незалежно від того, бучне святкування чи скромне свято Мама завжди старається, щоб усе пройшло ідеально Але коли вона влаштовує щось настільки масштабне То й підготовка забирає купу сил і часу Ага! Вигукує вона, знайшовши свої записи і гортаючи сторінки Я чую, як вона бурмоче, перевіряючи свої списки Мам, я можу тобі чимось допомогти, коли ми приїдемо на місце? Отак, можеш, сонечко Якийсь час сидітимеш на телефоні Тут не буде мобільного зв'язку, тож усе залагоджуватимемо по стаціонарному телефону Ух це так старомодно Повір мені На цьому весіллі буде багато Старомодного А ще було б чудово якби ти допомогла З Беллою щоб вона не відволікала Сей ділі. Ну звісно ж Чудово А решта то вже мій клопіт Тягнуся до підголівника І глачу мамине волосся Не хвилюйся Усе буде прекрасно «До речі про прекрасне! Розплющ оті, Пенні!» Знову повертаюся до вікна. Дорога вузька настільки, що поміщається лише наша машина, оточена деревами, які затуляють сонце і відкидають моторошні тіні. Вона різко повертає то праворуч, то ліворуч, біжить то вгору, то вниз. А тоді... Ми проїжджаємо старим кам'яним мостом, який, здається, побудували сотні років тому. Напевно, так воно і є. А потім, як у театрі піднімається завіса, розступаються дерева, і я вперше бачу замок Лохленд. О, Боже! Це все, що я можу сказати перш ніж припасти до скла. Замок стоїть на вершечку високого кам'янистого острова посеред широкого озера, з'єднаного з берегом лише довгим мостом. Над водою клубочиться такий густий туман, що, здається, наче замок плаває серед хмар. Навколо озера густий ліс, той самий, крізь який ми щойно їхали увесь в оранжевих і червоних смужках осіннього вбрання. Це так красиво і чарівно. Ми рухаємося у напрямку до замку, але останньої миті тато звертає на дорогу, що веде від нього. — А хіба ми зараз не їдемо в замок? — питаю розчаровано. — Ми не можемо їхати мостом, — відповідає тато. «Ага, це ще одне жахіття, з яким я мушу мати справу», – додає мама. «Тож спочатку ми заїдемо у наш тимчасовий дім», – продовжує тато. «Залишимо там речі». «Ну, напевне». «Та щойно ми під'їжджаємо до кам'яної хатини з солом'яним покриттям, і я одразу забуваю про розчарування». «Будинок надзвичайно гарний, і я дуже хочу потрапити всередину і побачити мою кімнату». На подвір'ї стоїть автівка, і це означає, що Еліот із Алексом уже тут. Вони мали приїхати на день раніше, бо Алекс хотів потрапити на озеро Лохнес. Він обожнює міфічних істот. Певне, вони почули, що під'їжджає машина, бо незабаром двері відчиняються». І «Вітання, юнаки-юнки!» – каже Еліот, уже в картатому береці. Вигляд у нього доволі кумедний. Напевне, потрібно бути шотландцем, щоб уміти носити все це. У печі гріються биноки, і чай уже чекає на вас. «Ох, Еліот, ти зірка!» – вигукує мама. «А що таке биноки?» – уточнюю я. «Швидкий хліб, коржі, трохи схожі на скони, але шотландські», – підморгує мені Еліот. «Я обожнюю скони, і я обіймаю його. Але відколи це ти знаєш, як користуватися піччю?» і Він знову мені підморгує. «Це не я, це Алекс. Коли він був дитиною, у них у дому була така піч. У мого хлопця багато талантів». Страшенно хочеться скуштувати тих биноків. Ходімо, покажу тобі твою кімнату. Усередині Еліот постійно пригинається, щоб не вдаритися об перехрещення на стелі балки. Усе саме так скромно і романтично, як я собі і уявляла. У вітальні горить камін. Разом із пічкою він наповнює приміщення затишним теплом. Широка лавка в кам'яній стіні під великим вікном, вкрита вишитими подушками, і я вже уявляю, як зручно мощуся там із цікавою книжкою. «Раніше це була хатина лісника», – розповідає Еліот, – «коли ми піднімаємося сходами. А побудували її ще на початку 1500-х років». «О, круто! Але не для високих чи навіть середнього зросту людей». Кажу, ледь не вгатившись головою об балку. «Не думаю, що спочатку планувався другий поверх. Кімната твоїх батьків внизу, і там значно просторіше. Сюди. Моя кімната розташована на горищі. І тут така низька стеля, що навіть немає нормального ліжка. Швидше матрац на підлозі, на який мені доведеться заповзати». Але я тим не надто переймаюся, і аж пишу з радості, коли бачу обстановку кімнати, бо все справді дуже симпатичне. Балдахін, що звисає зі стелі, обрамляє ліжко, наче воно належить принцесі. Краї балдахіна прикрашені ніжно-рожевими і зеленими бантами. А найкраще те, що коли я лягаю на ліжко, то крізь вікно у даху Бачу замок на озері. «Щаслива!» – усміхаючись, питає Еліот. І я усміхаюся йому у відповідь. «Навіть якби я спробувала, я не змогла б уявити нічого прекраснішого». Від запаху свіжоспеченого хліба течуть слинки. Аромат заповнює кімнату замку і просочується навіть крізь найтовщі кам'яні стіни, щоб дістатися до однієї з найвищих веж, де ми з Белою бавимося старим набором скляних кульок. Сей ділі з Белою зайняли дві кімнати у прибудові до нашої хатини, але ми всі прийшли у замок, щоб підготувати весільну церемонію. Я серйозно поставилася до свого завдання розважати Белу, і разом ми дослідили майже весь замок. Потрібно було тільки тримати Белу за руку, коли ми проходили повз страхітливі обладунки. Коли вона побачила їх уперше, аж підстрибнула зі страху. Може, тому що лицар тримав бойову сокиру, верхня частина якої була більша за мою голову. Для мене ж страшними були не обладунки а розвішані на стінах голови тварин. Нагадування про мисливське минуле замку. Але все решта таке класне, що я швидко забула про свій страх. Величезні портрети на стінах зовсім не такі нудні, як я бачила в інших замках неподалік дому. На цих зображені м'язисті чоловіки в яскравих картатих кілтах і великих беретах із пір'ям в оточенні тварин високогір'я – Благородних оленів і орлів На картинах можна побачити багато голих ніг Здається, що будь-якої миті і ці чоловіки здатні ожити Тут у замку у мене таке відчуття Наче я отримала запрошення у Гокворц І будь-якої миті можу наткнутися на Гарі, Рона чи Герміону Подивимося, що пече твоя бабуся Питаю Белли Так, вигукує вона Дівчинка збирає кульки, які розбіглися по камінній підлозі І навіть закотилися під килим Я закидаю їх у невелику торбинку І кладу на шафу, де ми їх знайшли Коли ми спускаємося сходами на кухню Проминаємо цілу армію маминих помічників Які прикрашають кожен дюйм замку Мама називає це святкування весіллям двох половинок. Наречена попросила, щоб перша частина дня була біла, яскрава і свіжа, з букетами білих троянд, які зараз на вагу золота, бо ж не сезон. А після заходу сонця вона забажала вечірку маскарад – готичний, але класичний геловін не просто буде влаштувати усе вчасно. Але мама любить такі виклики. Тим часом Сейді Лі чаклує над гарантіозним тортом. І він також має дві половинки. Одна частина відповідає білій темі. Це дюжина білих цукрових квітів, які звисають з усіх п'яти ярусів. Інша частина глазурована чорним. Скривав червоними вкрапленнями троянд. Якщо дивитися на торт прямо, то можна побачити лише один його бік. Тому його прокручуватимуть протягом вечора. Якщо подивитися, де світлий і темне поєднуються, то можна побачити, як білий відступає, щоб впустити морок. Коли цей дір його завершить, це буде просто шедевр. «Як поживають, мої дівчатка?» – питає Сейді Лі, коли ми заходимо на кухню. «Осе добре, хоча гадаю, що Белла стомилася», – відказую. І, як за сигналом Белла широко позіхає. Думаєте, ти маєш рацію, юна леді?» «Я заберу її назад, пані Флін», – каже одна з помічниці Сейді Лі. Беллі вдається зачаровувати усіх, з ким вона знайомиться, і всі вони змагаються за її увагу. «Дякую, Люба, дякую, Джеймом. «Пенні, можеш подати мені кондитерський мішок?» Переді мною стіл із нержавійки. На ньому таця з кондитерським приладдям. Часом, коли сейділі працює, вона більш схожа на хірурга, ніж на пекаря. «А, а який саме?» З носиком зірочкою, знаходжу його і передаю сей ділі. Чудово, каже вона. А тепер візьми ще один і допоможи мені прикрашати. Справді, перепитую, а якщо я зіпсую, досконалість приходить із досвідом. Ну, і ми ж також напекли капкейки для маленьких гостей. О, добре. Це не така відповідальність, як прикрашати справжній весільний торт, – сміюся я. Звідкись із дальніх кімнат долунає мамин голос, гучніше, ніж зазвичай. – Усі працюємо, наречена йде, – каже Сейділі і підморгує мені. – Ми з твоєю мамою домовились. Якщо приходить наречена, розмовляємо голосніше, ніж зазвичай, щоб попередити інших про її прихід. Ніхто не хоче, щоб на нього кричала розлючена наречена. І справді, за якусь хвилину на кухні з'являється мама, а за нею заходить і наречена – Джейн. О, як смачно тут пахне, каже Джейн. Я здивована, хоч вона і калумова кузина, у неї зовсім немає акценту. Але вона така ж висока і струнка, а біля ключиці я помічаю краєчок татуювання, гілки з шипами. Тепер я краще розумію ідею весілля двох половинок. Сейділі Лій цілує Джейн в обидві щоки, намагаючись не торкатися її руками замащеними цукровою пудрою. «Джейн, – каже мама, – це моя донька Пенні, вона допомагатиме мені завтра О, це та сама знаменита Пенні Мама і Сейділі запитально дивляться на мене Ви читаєте блог Пенні? Питає мама Джейн супиться Що? Ні, я чула про неї від мого кузена Калума Вона підморгує мені Я зіщолююся Досі не розповіла мамі про побачення з Калумом. Здавалося, що це передчасно, та тепер розумію, що варто було б хоча б згадати про це. А я познайомилася з Калумом у школі Меган. Він також навчається у мадам Лаплаш. Ога. Мамині брови злітають іще вище. Я бачу, що вона здогадується, що це не просто знайомство. Який прекрасний збіг, каже Джейн. і Він приїде сьогодні по обіді. Калум подумав, що тобі, напевне, захочеться прогулятися місцями його дитинства, і я можу підкинути тебе, коли й вертатимуся. А. А. зиркаю на маму і сейділі, які тепер дивляться на мене очікувально. Негарно відмовлятися від запрошення нареченої. Так, було б чудово. Значить, домовилися через годину будь біля центральних воріт, і я тебе підвезу. Сейділі, скажіть, як справи з канапе? І я хочу, щоб копчений лосось був ідеально свіжим. Сейділі, забирає Джейн на інший кінець кухні, а мама стоїть, усе ще витріщаючись на мене. То? Хто цей калум? Просто хлопець, з яким я познайомилася. Ми сходили на побачення, і він знову хоче зустрітися О, о такої, а що знов? Я зіщулююся Отож ж мама Одразу до справи Я дуже давно нічого від нього не чула, до того ж ми збиралися лишитися друзями Вона кладе руку мені на плече я розумію. Добре, що ти знайомишся з новими людьми. Я знаю, що ти йтимеш за своїм серцем. Думаєш, в сей ділі ображатиметься? – питаю я. Почуваюся так, ніби зраджую всю їхню сім'ю. Мама хитає головою. Не хвилюйся через це, а самодостатня людина. Те, як він чинить, несправедливо ні щодо тебе, ні щодо них. Якщо чесно, сподіваюся, незабаром він з'явиться. Творча перерва. Серйозно? Якби ж то всі творчі люди так просто могли влаштовувати собі творчі відпустки. Дякую, мамо. І якщо у тебе є лише година, то ось тобі список справ. Опускаю очі на список і стогну. Там стільки доручень, що мені доведеться бігати по всьому замку. Але стрес – це не те, чого від мене чекає мама тож я приклеюю усмішку і кажу «Уже біжу». З усіма маменими дорученнями година пролітає дуже швидко. І ось уже я сиджу в авто разом із Джейн, котра переговорить навіть Кіру, яку я вважала найбалакучішою на світі. Можна було б списати це на передвесільне хвилювання, але щось підказувало мені, що вона завжди така. Я досі не впевнена, як мій план максимально уникати Калума, поки я тут перетворився на те, що я їду разом з його кузиною у їхній сімейний маєток. Живіт скручує від почуття провини, що я залишила маму у замку без помічниці. Дивно, як обставини знову і знову зіштовхують нас із Калумом. Може, варто прислухатися? «Ви також виросли у Шотландії?» – питає Джейн «Хіба у мене шотландська вимова?» – усміхається вона «Ні, зараз тут живе лише Калумова родина Але я приїздила сюди щоліта, бавитися в горах і навколо замку Я завжди знала, що одружуватимуся саме тут Можна сказати, що це традиція родини Маккре. Може, одного дня настане і твоя черга?» Вона підморгує. «Та що Калумна розповідав про мене?» Намагаюся усміхнутися. «Та ви часто навідуєтеся в замок?» Продовжую я розпитувати. Обличчям Джейн пробігає дивний вираз. Навідуюся? «Та весь час...» Зрештою, це родинний гніздо Макре. Лише нещодавно його перетворили на туристичний об'єкт, і родина переїхала у більш сучасний маєток за кілька миль звідси. Батьки Калума і досі залучені до реставраційних робіт, а його мама часто проводить екскурсії. Широко розплющую очі. Родина Калума володіє замком Лохленд. «О, я цього не знала». «Ах, ну, значить, ви ще знайомитеся одне з одним. Тільки не варто через це змінювати свою думку про нього. Калум – один із найщиріших хлопців, яких ти зустрінеш у своєму житті». «Так, мені теж так здається. Ось і приїхали. Ми під'їжджаємо до заміського будинку». І я ледь стримуюся, щоб вголос не ахнути. Він величезний. З кожного боку відхідних дверей чотири гігантські вікна, удвічі більші за наші. У будинку три поверхи, кам'яна кладка повита плющем. І він також у певному сенсі схожий на замок. І чому я не сподобалася якомусь звичайному Джо, який живе у звичайному путинку з трьома спальнями і на вихідних працює у Старбаксі? Надзвичайно гарне місце, вдається мені вимовити. І з усіма сучасними вигодами. На задньому подвір'ї навіть є басейн. Він може бути закритим або відкритим. Ти зрозумієш, чому Маккре захотіли переїхати сюди. Значно простіше доглядати, ніж старий замок, у якому гуляють протяги. Вона зупиняється перед будинком і двічі сигналить. Виходить Калум. По-шотландськи одягнений для прогулянки на природі. Плаский берет, оливкова куртка поверх сорочки пісочного кольору і штани кольору хакі, заправлені у темно-зелені гумаки. Так, ніби він щойно зійшов зі сторінок каталогу «Барбур». За всього бажання, він не міг би мати більш природний вигляд. У руках він тримає ще одну пару гумаків, рожевих. Справжній джентльмен, і він навіть відчиняє двері, щоб впустити мене всередину. «Привіт, кузино!» – лукає поверх моєї голови. Рада бачити тебе, Калуми. Ну, голубки, мені потрібно на манікюр-педікюр. Та я впевнена, що ще не раз тебе побачу, Пенні. Джейн махає мені і рушає тієї миті, коли я зачиняю двері. Ні якого всміхаюся Калумові. Напевне, тепер я застрягла тут надовго. Їн вручає мені гумаки. Готова до прогулянки? Думаю, так. І відповідаю. Спираючись на його плече, знімаю канверси і взуваю гумаки. Доводиться докласти зусиль, щоб взутися. Та коли вже ноги просковзують усередину, дивуюся, які вони зручні. Тобі пасує. Ходімо в цей бік. І він віддаляється від будинку. Та не встигаємо ми далеко зайти, як нас зупиняє голосне «Ай!» Я обертаюся і одразу ж пригинаюся, бо над моєю головою пролітає м'яч для регбі. У дверях стоїть іще більша версія Калума, у футболці поло і легких штанах. Калум піймав м'яч і за виграшки кинув його своєму, майже близнюкові, у дверях. «Осе гаразд, меле?» У його голосі чути невпевненість. Хлопець омикає і виходить з будинку, а за ним іде ще один – так само білявий і високий. Та скільки їх тут? Не маю часу на роздуми. Відстрибую в бік, бо хлопці кидаються на Калума і колошкають йому волосся. Я не можу стримати сміху. Радий, що хоч комусь від цього весело, каже Калум, затиснутий під пахвою мела. Він кривляється. Пені, ці ненормальні... Це мої старші брати, Малкольм і Генрі. Привіт, Привіт Пенні! Кажуть вони майже одночасно. Мел відпускає Калума, і я можу гарненько роздивитися їх обох. Не такі вони вже й схожі, як мені здалося спочатку. Малкольм вищий і ширший у плечах, а ніс у нього, здається, колись був поламаний. У Генрі коротко стрижене волосся, і він більш підкачаний, ніж Калум. Але здалеку вони здаються трійнятами. «Холіганистими спортивними трійнятами», – думаю я, дивлячись, як вони борються за м'яч. Усміхаюся, коли бачу, як на щуках Калума спалахує рум'янець і фоткаю їх усіх на телефон. Спостерігаючи, як Калум дуріє з братами, я бачу його в іншому світлі Чи він помічає мій погляд? Чи вони нарешті видихаються? Але захеканий Калум простує до мене А його брати регочуть і форкають «Побачимось пізніше!» – наспівуючи гукає Малкольм. «Ходімо, поки вони не затягли нас грати в регбі», – каже Калум «Так, ходімо» Я не дружу зі спортом. Ми перелазимо за і йдемо по жовтій, низько скошеній траві. На свіжому повітрі вітерець охолоджує шкіру, спиною пробігає приємне тремтіння. «Тобі пощастило рости тут», – кажу Калуму. «То так красиво!» – Ін усміхається. «Ага, то Джейн тобі вже все розповіла». «Сподіваюся, це не змінило твою думку про мене?» Звичайно, ні». А, ну ти ж зустрічалась зі знаменитою попзіркою, тож, мабуть, звикла до цього». «У мене відпадає ще лепа». «Що ж, сподіваюся, ти зможеш зустрічатися зі звичайною людиною?» підколюю у відповідь. Він зупиняється і бере мене за руку. «Вибач, я не хотів тебе образити». Ходи, я хочу щось тобі показати. Тобі подобаються руїни? Удивляюся в його обличчя, але не помічаю і натяку на їхидність. Може, він просто так невдало пожартував, назвавши Ноа знаменитою поп -зіркою. Тож я обережно йому всміхаюся. Звісно. Тоді я маю щось тобі показати, каже він. Ми знову просуваємося вперед, і мені треба вище піднімати ноги, щоб не чвакати багнюкою. Тут є давні руїни замку, якщо пройти десь милю вздовж берега. І я кажу замку, хоча насправді це лише одна вежа з кількома башточками нагорі. Чоловік, якому вона належала, був розбійником і негідником. Ох! Так і було. І він був третім сином, тож розумів, що за законом нічого не отримає, тому і став розбійником. Та потім він успадкував землю і раптом став і розбійником і законним землевласником одночасно. Це не дуже його змінило. І він і далі нападав на сусідів і обурював своєю поведінкою селян. Замок зруйнували, коли його перемогли представники конкуруючого клану. Це нарешті поклало край його нападам і пограбуванням. Мої очі широко розплющені. Ого, навколо стільки історії ти розповідаєш так, ніби це трапилося вчора. Минули тут скрізь. У Шотландії не треба глибоко копати, щоб відшукати одну-дві історії і таких холоне кров чи пробирає до кісток. Або й те інше. Тому мені тут так подобається. Здається лише крок до первісної дикості. Зовсім не так, як у Лондоні, де історія або похована, або настільки звична, що її навіть не помічаєш. Наче для створення відповідної до розповіді Калума атмосфери посилюється вітер, і коли ми підходимо до скелі, здимає здіймає волосся навкруг мого обличчя. Калум підтримує мене за руку, а іншою я кутаюся в куртку, та попри все мені подобається цей вітер, і він бадьорить, і, як каже Калум, справді здається диким». Поки ми йдемо по краю, хвилі розбиваються об підніжжя скель, а бризки розлітаються в повітрі на сотні футів. Над нами хвилить кілька мартинів, але все одно здається, що крім нас набагато миль навколо нікого немає. «Ось там, бачиш?» Калун показує місце, де скеля виступає далі, в море. Він рожуся, дивлячись, куди він показує. Це, це ота брила? питаю. І він сміється. Точно. Коли підійдемо ближче, буде краще видно. Можемо навіть залізти всередину. О, красно. як для замку досить відлюдне місце. Ласкаво просимо до Шотландії, а він Але, як я казав, власник був піратом і хотів мати доступ до моря. Він глибоко вдихає морське повітря і дивиться вдалечінь. Тут він більш органічний, ніж у Сен-Джеймському парку. «І як ти опинився в Лондоні?» – питаю його. Калум знизує плечима. «Я виграв конкурс фотографії мистецтва Шотландії. І завжди любив фотографувати. Ніколи не думав, що настільки вправний, щоб зробити це професією. Та коли мені запропонували місце у школі мадам Лаплаш, вирішив, що не варто нехтувати такою гарною нагодою. Це місце, де оцінили моє захоплення. Навіть якщо з цього нічого не вийде і мені доведеться вчитися на юридичному чи бути бухгалтером або ще якимось, ну, принаймні, я хоч спробую. Киваю. Я знаю, як ти почуваєшся. Це привілей займатися улюбленою справою і отримувати за це гроші. Мені щастило, але все одно я думаю, що будь-якої миті земля може втекти з-під ніг. Думаю, це і означає бути креативним, каже він. Напевне. І він стискає мені плече, притягаючи ближче до себе. Ти не повинна цим перейматися. Так, тобі трохи пощастило. Але ти багато працювала, щоб опинитися там, де тобі може пощастити. Не кожен на це здатен. До того ж, ти справді хороший фотограф. Не варто недооцінювати себе. Франсуа П'єрнуво не займається доброчинністю. Я вдячно усміхаюся йому. «Коли ти вперше зрозуміла, що мусиш фотографувати?» – запитує він. «Якийсь час я мовчу. Ніколи про це не думала». Напевне, коли моя подруга Меган отримала на день народження полароїду подарунок і попросила мене пофоткати на її вечірці. Мені подобалося дивитися, як фотографія проявляється на моїх очах. Здавалося, наче мрія стає реальністю. Я червонію, бо прозвучало, напевно, по-дурному, але Калум з розумінням киває. Для мене це була перша проявлена плівка занести маленький чорний контейнер у салон і за годину забрати конверт зі спогадами. Це ж багія. Якою була твоя перша камера? Морщу носа, намагаючись пригадати. А здається, Кенон Сюршот. І у мене теж, тішиться він. Майже всі кишенькові гроші я витрачав на дешеву плівку. Більшість кадрів були змазані або з невдалою композицією, але було весело. Все ж лишилося кілька гарних кадрів Осміхаюся, киваючи його словам Вражена, скільки у нас спільного Принаймні, коли йдеться про фотографію Решту шляху до руїн ми долаємо занурені кожен у свої думки Коли ми наближаємося до замку, я біжу вперед Тішачись можливості полазити по руїнах Великі темні камені поросли піхастим мухом і тепер я бачу, що в часи розквіту веза була значно вищою. Ось сюди, каже Калум, заходячи з іншого боку. Я йду за ним до вікна, чи швидше просто дірки в камені. Калум підтягується і залазить до середини. Я допоможу тобі. Добре, відповідаю. Перекидаю камеру за спину, підтягуючи щільніше ремінець. Потім хапаюся за простягнуту руку і дозволяю затягнути мене у вікно. Усередині вежі значно тихіше, ніж назовні. Вітер б'ється об камінь, але не може здолати перешкоду. Тут панує дика шотландська природа. Пробиваються крізь ґрунт гострі колючки соковитої ожини. Низько при землі стеляться зарості чортополоху. Вау, яке дивовижне місце, кажу я. Я знаю, усміхається він. Калум витягає телефон і шукає щось онлайн. Це таке дивне поєднання, сучасний шотландський хлопець у стародавньому замку із найновішим телефоном, що я хапаю камеру і ловлю мить. А, кілька місяців у Лондоні я вже забув, який тут поганий зв'язок. Він знизує плечима, вибачаючись, що витягнув телефон. А потім зриває кілька ягід з куща і просяє мені. Скуштуєш? У цей час вони зазвичай солодкі. Я беру кілька ягідок з його долоні. На пальцях лишаються фіолетові плями. Закитаю їх до рота. І так і правда, вони солодкі, лише трішки терпкуваті. Заплющую очі і смакую їх. Знаєш, якщо хочеш, можеш піти на весілля зі мною, як моя гостя. Джейн не заперечуватиме. Я вже спитав її. Я стривожено розплющую очі, поспіхом ковтаючи залишки яїт. Ні, я... я не можу і... Розумієш, я все одно мушу допомагати мамі. Саме тому я тут. Ну, тоді... Прийди хоча б на маскарад. Увечері для тебе все одно вже не буде роботи. І я наполягаю. Я морщу носа. У день весілля завжди купа роботи, але... Я спробую викроїти годинку. Добре, каже він, підходячи до мене. Це б мене вбило знати, що ти поруч, але не бачити тебе. Він піднімає палець до мого підборіддя. «У тебе тут уже новий сік», – каже він, ніжно витираючи мені кути крота, а потім нахиляється і цілує мене. І я проклинаю свій дурнуватий мозок і черстве серце, бо знову нічого не відчуваю. Мій подильник дзвонить у омі ранку, і я прокидаюся, ледь відкриваючи очі. «Вставай, сонце!» Еліот зазирає у двері, надто вже бадьорий, як на такий ранній ранок. Але він увесь цей тиждень був зовсім іншим, сонячним, щасливим. Більше схожим на старого, доброго Еліота. До того ж, він приніс мені чаю, тож я не можу на нього довго сердитися. Ти такий схвильований, наче сьогодні день твого весілля, сміюся я. Дорогенька, якби це було моє весілля, я би по стінах бігав. «Та й я б не міг дозволити собі такого марнотратства. Але клянусь Богом, я запрошу твою маму організатором». «Вона геній». «Знаю», – усміхаюся я. «Нам справді потрібно вдягати ці костюми?» У кутку кімнати на кріслі лежить фіолетове оксамитове страховисько, в якому я буду більшу частину дня. Коли мама вчора ввечері показала мені його... Я одразу ж хотіла зателефонувати Калуму і прийняти його запрошення, просто щоб вдягнути нормальний одяг. Та я розумію, що не можу підвести маму, навіть якщо доведеться вбратися в історично правильну сукню для весіль. Зрештою, я не мала б дивуватися. У Нью-Йорку я була вбрана покоївкою, але те вбрання принаймні було чорне і не привертало особливої уваги. Ці ж точно розворушать гостей. Костюми Еліота й Алекса витримані у тій же історичній темі, але вони, звичайно, нереально круті у кілтах. Я вже уявляю, як гості показують пальцями, перешіптуються і хочуть зробити з нами селфі. І мені не можна брати камеру». Джейн найняла всесвітньо відомого весільного фотографа і відеооператора, і двох його помічників для зйомки врочистостей, тож моя допомога не потрібна. Та й мій Кенон порушував би автентичність костюма. – Це все заради мами. – Заради мами. – Заради мами. Знову і знову повторюю собі. – Ти будеш чадівною. Каже Еліот, простеживши за моїм поглядом і відчитавши гримасу на моєму обличчі. Але твоя мама сказала, що тобі може знадобитися допомога з корсетом. Тому я й прийшов. Ох. стовно від самої думки, що цілий день доведеться ходити в корсеті. Ставай, ставай, і я таким маю щось, щоб розвеселити тебе. І він дістає вишукану філіанну золоту маску з червоними оксамитовими стрічками-зав'язками. Оскільки ти вчора сказала, що збираєшся на маскарад, і я подумав, що в тебе має бути відповідна маска. Беру маску в нього з руки і тримаю дуже обережно, ніби будь-якої миті вона може розпастися в моїх пальцях. Вона прекрасна. Де ти її взяв? О, ти ж мене знаєш, у мене завжди є тус у рукаві. Я обіймаю його. Дякую. Без проблем. А тепер треба одягати цю сукню. Це забирає в нас добрих півгодини. Натягнути сукню і зав'язати кожен шнурок, стрічку і бант. Коли ми закінчуємо, я схожа на справжню шотландську дівчину 17 століття. Еліот квапиться піти, бо їм із Алексом також потрібно одягнутися. І раптом зі сходів мене гукає мама. «Пенні, ти вже готова їхати в замок!» Я відчуваю, що вона нервується. Її голос звучить різко і роздратовано. Уже йду!» Я спускаюся сходами настільки швидко, наскільки дозволяють мої тканинні черевички. «О, Пенні, ти маєш дивовижний вигляд!» каже мама. Вона не в історичному вбранні. На ній блакитно-сірий костюм. Її найкращий костюм для урочистостей, доречний і для гості весілля, але також достатньо зручний, щоб бігати в ньому цілий день у справах. Андреа – мамина помічниця, вбрана у тому ж стилі, що і я. Ми спілкуватимемося з гостями, граючи історичних персонажів, але головне – будемо маминими очима і вухами, щоб одразу ж розрулювати проблеми, які виникатимуть. Наше з Андреа перше завдання, коли ми заходимо в каплицю, запалити всі свічки і при цьому не підпалити наші оксамитові спідниці. Незабаром починають прибувати гості, але ми надто заклопотані останніми приготуваннями, щоб розглядати їх. Час летить швидко. А коли в капличку заходить наречена, усе взагалі закручується у вихор. І ось уже вона йде проходом. Наречений і наречена дають обітниці. Священник оголошує їх чоловіком і дружиною. І молоді виходять на двір до фотографів. І якось мені вдається більш-менш успішно не потрапляти Калумові на очі. Хоча один раз він таки знайшов мене. І клянуся, я бачила, як він прикриває рота, щоб стримати хихотіння. Хотіла показати йому язика. Але ж леді так не личить. Лише коли всі поросідалися за стіл, мама і її помічники змогли трішки перепочити. Тепер мама вже більш розслаблена, задоволена усім. «Іди, Пенні!» – каже вона. «Тепер можеш перевдягнутися!» І мама їсть канапе з тих, що не подавали до святкового столу. «Справді?» – перепитую я. Тобі не потрібна допомога для зміни декорацій? Думаю, впораємося. Дякую за допомогу сьогодні. Вона цілує мене в обидві щоки. А тепер піди і розважся. Не треба більше перейматися моїми клопотами. Гаразд. Я киваю і міцно обіймаю її. Дякую, мамо. Коли я вислизаю із замку, виявляється, що на дворі досить прохолодно. Я йду мостом. А потім до хатини. І вперше за весь день дякую за всі оті численні шари спідниць під моєю сукнею. Я сильніше кутаюся у свою картату шаль. Уже в хатині раптом я розумію, що не знаю, у що вбиратимуся на маскарад. І я не взяла нічого для балу і маю лише просту чорну сукню. Вона симпатична, з короткими мережевними рукавами з візерунком із троянд, Але нічого надзвичайного. До того ж, це єдине, що я маю. А потім згадую про маску, яку вранці подарував Еліот. І я витягаю її з обгорткового паперу і одягаю. Вона надиво легка, і я майже не відчуваю її. Оксамитові стрічки м'яко прилягають до шкіри і мені дуже подобається, як золото маски відтіняє моє каштанове волосся. Дивлюся у дзеркало і відзначаю, що маска перетворила мою сукню у достойне вбрання для балу. «Ти, дівчина, осінь», – думаю я. Хитаю головою, щоб позбутися цієї думки. «Я не хочу бути дівчиною осінь, і я не хочу бути просто образом з пісні». Я хочу, щоб мене любили за те, якою я є. Хочу рівних стосунків. Може, Калум буде тим хлопцем. А може і ні. Чи це справді важливо? Я хочу робити помилки. Хочу кидатися у вир почуттів і не думати про наслідки. Хочу бути смішною і не соромитися цього. Розладжую сукню. Ти така гарна. Лунає тихий голос від дверей. Усміхаюся Беллі. Я думала, ти маєш бути в ліжку, юна леді. Вона у нічній сорочці і боса. Піднімаю її на руки. Мені не подобається моя кімната, вона страшна, бурмоче вона. Не хвилюйся. Я повернуся, щоб захистити тебе. Не встигнеш ти їй кліпнути. Гаразд. Каже вона, схиляючи голову мені на плече. Я сумую за Но. У грудях пече, так ніби невидима рука а раптом стиснула серце. Ноа. Мі, Ноа. Я гладжу її по волосю. Я знаю Белло, і я також. За якийсь час Белла посопує у мене на плечі. Її дихання вирівнюється, і я несу її назад до кімнати, обережно кладу на ліжко і цілую в лоба. Скрадаючись навшпиньки повсвітальню, махаю Джемі, яка цього вечора наглядає за Белою, і прикладаю палець до губ, щоб дати знати, що дівчинка заснула. Джема піднімає великий палець угору, а потім обидва великі пальці, щоб відзначити мою сукню. Я всміхаюся у відповідь, розгладжуючи мережево спереду. Часу більше немає. Кутаюся у пальто і шарф і знову йду мостом. Тепер, коли настала ніч, атмосфера в замку зовсім інша. Мама замінила білі свічки чорними, а червоною тканиною задрапіровані стіни там, де доти була біла. Починається готичний вечір Джейн. Я майже готова до того, що один чи два привиди літатимуть коридорами, а лицарі розминатимуть свої залізні кінцівки. Я рада, що Белла, якій би це точно не сподобалося, спить у своєму ліжку. Чую, що десь грає струнний квартет і йду на звук. Пізніше буде дискотека, але зараз атмосфера більш вишукана. Сміх гостей змішується з прекрасною музикою – «І я рада, що всім весело». Мама буде задоволена і нарешті розслабиться. Заходжу в їдальню. Аж подих перехоплює від захвату. Зала абсолютно змінилася. По стінами на різній висоті розміщені тисячі свічок, які відкидають на стелю мерехтливі тіні. Ось ці танцюють, вальсуючи по колу. А ті, що не пригощаються закусками, сервірованими сейділі, захоплюються дивовижним, наполовину білим, наполовину чорним весільним тортом. Пізніше, увечері, молоді разом різатимуть торт. «Пені!» – чую голос. Сіні виходить калум, його обличчя сховане за смарагдово-зеленою маскою. Завдяки масті і смокінгу він сьогодні просто приголомшливий Привіт, Калуме, щиро всміхаюся йому Твоя мама попрацювала на славу Не пам'ятаю, що бачив Джейн такою щасливою О, я дуже рада, обов'язково перекажу їй Очевидно, що Калум хоче танцювати Він уже похитується під музику, але вона надто повільна я не хочу танцювати щось аж таке романтичне Оглядаю залу, поки не помічаю в кутку Еліота і Алекса Хочеш познайомитися з моїми друзями? Питаю і Він вагається, але потім знизує плечима Звісно Чудово Беру його за руку і веду до Алексіозів. Вони занурені в розмову не помічають нікого навкруги, аж поки мені не вдається впіймати погляд Алекса. Подив на його обличчі змушує Еліота обернутися. «Пені!» Еліот радісно всміхається. «Неймовірна сукня!» Він цілує мене в обидві щоки і стискає мені лікоть. «А це хто?» Калум простягає руку, перш ніж я встигаю відповісти. «Калум макре! Радий знайомству!» Еліот відверто розглядає Калума з голови до ніг. А коли Калум повертається, щоб потиснути руку Алексові, Еліот за його спиною показує мені два піднятих в пальці. На жаль, мій диверсійний маневр не працює довго, бо Калум оживає, почувши зміну пісні. Знову повільна. Я стримую зітхання. «Готова танцювати?» – питає він. «Окей», – погоджуюся. Добре, тому що я чекав на це весь вечір. Він цілує мою руку і веде у центр зали. Музика погільна. А оскільки я не вмію вальсувати і почуваюся незручно, закінчується тим, що ми танцюємо просто переступаючи з ноги на ногу. Мені дуже сподобалася наша вчорашня прогулянка, Шепоче він мені на вухо. Мені також. Сподіваюся ти не заперечуватимеш, якщо я скажу тобі, пані, що ти. Мені дуже подобаєшся, продовжує він і переплітає свої пальці з моїми. Я. я думав про те, чи і ти почуваєшся так само. І чуваю, як червонію під маскою, і не знаходжу слів. Його очі шукають мої, сподіваючись побачити відображення його почуттів. Але правда в тому, що я не відчуваю до нього нічого такого. Калуме, я... Я... Та поки я намагаюся підібрати наступне слово, хтось плескає його по плечу. І нероздратовано напружується і припиняє танцювати, але й далі міцно тримає мене за руку. Не заперечуєте? Лунають слова, вимовлені з американським акцентом. Моє серце завмирає. А потім починає шалено калатати Не може бути Але так і є Це Ноа Флін Не заперечуєте? Слова Ноа дзвенять у мене в вухах О, Гаразд, каже Калум Інна то вічливий, щоб відмовити Його брови сходяться докупи, коли він супиться під маскою Маска... Повертаю голову, щоб подивитися на Ноа. Він також у масці. Вона чорна і прикриває верхню частину обличчя. Калум не впізнає його. Принаймні, я не думаю, що він впізнав. Поки до мене повертається здатність говорити, Калум відступає. І одна рука Ноа у моїй руці, а друга Наталії. Він кружляє мене, і з кожним поворотом я бачу, як розуміння проступає на обличчі Калума. «Привіт, Бен!» Майже шепоче нога мені на вухо, і його американський акцент звучить, як музика. Притискаю щоку до його плеча, тягнуся в його теплі обійми і заплющую очі. І відчуваю, як мурашки хвилею пробігають з гори і донизу, наче струм. А ті, хто танцює навколо, стають розмитими і далекими. Мене накриває всеосяжне відчуття спокою і безмірного полегшення. І я сумував за тобою», – продовжує він, «а я і забула, як сильно скучила. Не лише, як за моїм хлопцем, і як за другом також. Бути поруч, вдихати запах його волосся, Таркатися його шкіри Добре, більше як за хлопцем Забула, як зручно моя голова лягає у вигин його шиї Як приємно відчувати мою долоню в його долоні Як його пальці з крихітними мозолями від гри на гітарі Потирають мої пальці Як його усмішка з тими чарівними ямочками відкриває ідеально рівні зуби як великі карі очі мружаться, коли його обличчя світиться радістю, забула, що він пахне як дощ. Я повернувся, каже він, і раптом реальність вихлюпується на мене, як відро крижаної води. Ну, а зник, лишивши коротесеньку записку, ігноруючи всі мої листи й повідомлення. І він егоїстично лишив мене непокоїтися, а сам відпочивав, не думаючи ні про сім'ю, ні про мене. І тепер він отак просто з'являється. Саме тоді, коли я думаю про те, що варто рухатися вперед, він стискає мої пальці. «Ти скажеш що-небудь?» – питає. І це ламає мене. Я зупиняюся і відступаю на крок з його обіймів. Суплюся, дивлячись у його теплі очі, але мушу відвести погляд, бо можу втратити витримку. «Що ти тут робиш?» – питаю суворо. Його руки тягнуться до мене, наче він знову хоче обійняти мене. Але я не йду до нього. схрещую руки на грудях. «Я хотів тебе побачити». Звучить непереконливо, відчуваю, що десь позаду нога ну, стоїть калум і витріщається на нас. Зала більше не розмита. Усе знову стає чітким, а музика гучною. Зараз, коли минуло стільки часу, ти отак просто з'являєшся і очікуєш, що все буде як раніше? І не відкриває рота, але не вимовляє ні слова. Байдуже. І чуваю, як розжарена до біла людь курсує судинами, а мої щоки палають. Як він сміє? Но ніколи не бачив мене такою. Він здається приголомшеним. Заспокійлива рука стискає моє плече. Еліот. З тобою все гаразд, пені. Я хитаю головою, і він повертається до ноги. «Ти не повинен бути тут». Каже, Еліот значно спокійніше, ніж могла б сказати я. Вибач, Пенні, я не хотів робити тобі боляче, бурмотить Ноа. Розумію, що ніколи не бачила його таким винним, наляканим моєю реакцією. Я хочу сказати йому, щоб він просто пішов, що ми вирішимо це, коли повернемося додому, а не начаємось весіллі. А тоді я піднімаю погляд і бачу Джейн біля весільного торта. Вона вказує на нас, а її обличчя перекошене від гніву. Поруч стоїть калум. Я блідну. «Ми влаштовуємо сцену», – кажу нога крізь зуби. «Ми можемо десь поговорити», – питає він. «Я неохоче киваю». «Пенні, ти впевнена?» – питає Еліот. «Зі мною все добре, чесно». Кажу йому і навіть змушую себе всміхнутися. Якщо тобі щось потрібно, напиши мені, я буду неподалік. Дякую. І відказую. Але вже пізно. До нас крокує охоронець. За ним йде калом. Охоронець поплескує нога по плечу. Перепрошую, у вас є запрошення? Но розвертається, а тоді розпрямлює спину. Моя бабуся займається бенкетом. То ви у списку персоналу. Ноа переминається з ноги на ногу. Ні. Тоді я змушений попросити вас піти. Зараз же. Ми саме збиралися йти, кажу я. А тоді коротко зиркаю на ногу. Ходімо. Ти не мусиш йти, Пенні, каже Калум. Піти має лише непроханий гість. Я знаю, але все гаразд. Я все одно не дуже добре почуваюся. Побачимося завтра. І перш ніж він встигає сказати щось, щоб я передумала, я кидаюся до подвійних дверей, що ведуть до виходу з замку. Я навіть не озираюся, щоб поглянути, чи Нога ну, йде за мною. Але я чую, як від кам'яних плит відлунюють його кроки, коли ми далі відходимо від бальної зали. Штовхаю важкі дерев'яні двері головного входу і крокую мостом до берега. «Іде дощ. Це звично для цієї місцевості. І вітряно. Але в мене не було можливості забрати пальто, коли я пішла з вечірки. Обхоплюю себе руками, раптом усвідомлюючи, як тут холодно. Через дощ волосся прилипає до щіка, вітер заглушує кроки нога позаду мене. Я підстрибую від несподіванки, коли він накидає мені на плечі щось тепле. «Це моя куртка», – каже він. Але я скидаю її. Ні! – кричу крізь вітер. Розвертаюся і дивлюся йому в очі настільки сміливо, наскільки можу. Ти не можеш просто отак прийти і вдавати, ніби все добре. Ти зник, лишивши одну дурну записку. І Я знаю. Ти ігнорував мої смс -ки. Я знаю. Навіть своїй бабусі ти сказав не телефонувати тобі. Так, я знаю, що я більше не твоя дівчина, але ти міг би принаймні впевнитися, що люди, які тебе люблять, знають, що з тобою все гаразд. Пенні, чому ти взагалі тут? Знову питаю його. Я починаю тремтіти, бо туфлі промокли, і навіть куртка Ноа не врятувала б від холодного прибережного вітру. Дай мені шанс пояснити, просить Ноа. Я про все тобі розповім. Ми дивимося одне на одного, і ця мить тягнеться так довго, що, здається, може тривати все життя. Я першою відводжу очі. Добре, відказую, ходімо всередину. І відчиняю двері і веду ногу у вітальню. Усе гаразд, Джемо, кажу їй, коли вона відводить погляд від книжки. Ми подивимося за Белою. Можеш піти раніше, якщо хочеш. Звичайно. Вона зацікавлено поглядає на Ноа, але нічого не каже. Я знаю, що вона багато чула про гори звісного онука Сейділі, але вона професіонал, тому ні про що не запитує. Побачимося завтра, каже Джема, накидаючи пальто і виходить у дощ. У каміні горить слабкий вогонь, і Ноа опускається на коліна, додаючи кілька поліниць і вертаючи його до життя. Я сідаю на канапу, мене трусить. Замотуюся у покривало зі штучного хутра, яке лежало на спинці канапи. Скидаю підбори. Канапа поруч зі мною прогинається, коли сідає Ноа, але я не дивлюся на нього. Продовжую розглядати свої ноги коли нога починає розповідати. «Пенні, я хочу все пояснити. Тож почну з самого початку. Після того, як я лишив тебе у Брайтоні. Тур не був уже таким, як раніше. Я почувався так, ніби життя проходить повз мене. Переді мною були такі можливості. Я бачив стільки дивовижних місць, але все, що я хотів – це повернутися до Англії і бути поруч із тобою. Але я знав, що це нечесно. Ми домовилися бути друзями, і я мав дати тобі цю свободу. Я мусив так зробити, хоча весь час думав про тебе щохвилини. У мене тепер чудова команда завдяки тобі. І якось ти познайомишся з Фенелою, моєю новою менеджеркою, вона тобі сподобається. Вона помітила, що я в депресії, і запропонувала писати музику в дорозі, почати новий проект, Але я не зміг. Це було страшно. Ні, не так. Це було жахливо. Я ледве міг зіграти ноту. Мозок був порожнім. Стільки переживань, але я не міг виразити їх словами. Коли Ханела зрозуміла, що це не працює, вона прислала мені демоверсії пісень інших авторів, щоб побачити, чи зможу я знайти свій наступний сингл. Але я не хотів нічого слухати. Навіть мої виступи пішли шкереберть, А потім усе стало ще гірше. І якось перед виступом я став пити. і так напився, що не зміг вийти на сцену. Мусили вигадувати якісь відмовки. Ось тоді я і зрозумів, що треба все це припинити. І сказав Фенелі, що мені потрібна перерва. Я не знала, що все було аж так погано. Ти міг сказати мені, навіть якщо мене... Мене... Навіть не знаю, як описати наші стосунки, тож припиняю спроби. Ти міг подзвонити, і я приїхала до тебе. і Він усміхається. Я знаю, звісно, я знаю. Але це також було б неправильно. Нам потрібен був цей час, щоб зрозуміти, хто ми є одне без одного. Вертаюся думками до стажування у Франсуа П'єра Нуво. Мандрівок до Лондона без паніки. Думаю про дружбу з повзі, про фотографії, які я робила, намагаючись відшукати власний стиль. Я дуже виросла за ті кілька місяців без нього. Але це сталося завдяки впевненості у власних силах, яку дав мені він. Я знаю, що не могла б досягти всього цього без нього. Хоча зараз не той час, щоб казати йому про це. Натомість я продовжую слухати. Тож я покинув тур. Мені потрібно було поїхати кудись, де я б міг знайти натхнення. І щоб ніхто не знав, де це. Навіть цей ділі, навіть ти». Знала лише Фенела, але й вона отримала суворі вказівки не турбувати мене, окрім надзвичайних обставин. «Це спрацювало?» – питаю я. «Спрацювало. Не одразу. Я був у жахливому стані. Я просто валявся на канапі і дивився Нетфлікс, хвилюючись, як моя відмова від туру вплине на мою кар'єру, і чи гурт ще колись запросить мене приєднатися до них» а потім щось перемкнулося. Може, я переїв грінок із сиром, чи подивився забагато серій «Пуститися берега поспіль», але я став огидний сам собі. Тоді я вирішив не повертатися в реальний світ без... без щонайменше п'яти пісень, які мені подобатимуться. Тож я писав, писав і писав. То було ніби якесь марення – я не міг зупинитися. Згадав, як це творити, фокусуватися на чомусь одному. Кілька днів тому я закінчив і відчув, що готовий. У мене є два десятки пісень, які я ненавиджу, і десять, які мені подобаються, і п'ять, які дуже подобаються. Я був готовий повернутися у світ. Спочатку я зв'язався з бабусею і дізнався, що вона з Беллою у Брайтоні. Вона розповіла мені про Шотландію, і я вирішив зробити тобі сюрприз. Тож це ніяким чином не стосується Калума? Калум? Хто такий Калум? Той хлопець, з яким ти танцювала? І хоч мені немає чого соромитися, і відчуваю, що моє обличчя палає. Немає значення, бурмочу. Пенні, все гаразд, я розумію. Я припускав, що ти знайшла собі когось. Я не можу очікувати, що ти чекатимеш на мене. Це було б нечесно. Йому пощастило. Ні, усе не так. Думаю про те, як би це пояснити. Але все надто складно. Хитаю головою. Та хто ми тепер? Чого б ти хотів? І він тягнеться до мене і кладе свою руку на мою. І я хочу того, чого хочеш ти. Просто знову хочу бути частиною твого життя. І щоб ти була частиною мого. Якщо я можу стати твоїм хлопцем, чудово. Якщо лише другом, з цим я також зможу жити далі. І я сам собі довів, що я не можу жити без тебе. Це слова, які я так довго хотіла почути. Але я знаю, що ми не можемо знову пірнути з головою стосунки. Причини ті самі, що розлучили нас. Наші кар'єри, його слава і найголовніше відстань. Усе лишилося. Ніяких змін. Але бути другом – це я можу. Тепер, коли ми тут, далеко від весілля, драми та інших людей, я розслабляюся, і мій гнів вивітрюється. Я просто рада, що він зараз тут. Здоровий, щасливий, і між нами все добре. Звісно, я хочу бути твоїм другом, кажу йому. Я також не могла б жити без цього. Прекрасно. І він усміхається, і його усмішка здається щирою, хоча в очах я помічаю тінь розчарування. А якщо ти колись захочеш більшого, я дам тобі знати. Більше я не можу стримуватися. Нахиляюся до нього і міцно обіймаю, і він притискає мене у відповідь. І на мить стається, що світ нормальний і правильний. Ти і зараз усе для мене, пенні, що починала мені у волосся. Моя дівчина, назавжди.